Așa planetă era o planetă de zece ori mai mare. Era locuită de un dom bătrân care scria cărți uriașe. Iată, uită, iată un explorator!" exclamă el când îl zări pe micul prinț. Micul prinț se așeză pe masă găfâind un pic, călătorise deja atât de mult. De unde vii?" îi spuse domnul cel bătrân. Ce e cartea asta groasă? Ce faceți aici?" Sunt geograf," spuse domnul cel bătrân. Ce înseamnă geograf?" Este un savant care știe unde se află mările, fluviile, orașele, munții și deșerturile." Asta e foarte interesant," zise micul prinț, Iată în sfârșit o adevărată meserie. Și aruncă o privire în jur peste planeta geografului. Nu mai văzuse încă o planetă atât de maestoasă. E foarte frumoasă planeta dumneavoastră. Are și oceane? N-am de unde să știu, zise geograful. Ah, micul prinț era dezamăgit. Dar munți? N-am de unde să știu, zise geograful. Dar orașe și fluvii și deșerturi... Nici asta n-am de unde să știu, zise geograful. Păi sunteți geograf? Exact, zise geograful, dar nu sunt explorator. Duc lipsă totală de exploratori. Nu geograful se duce să numere orașele, fluvile, munții, mările, oceanele și deșerturile. Geograful e mult prea important ca să hoinărească. El nu-și părăsește biroul, dar îi primește aici pe exploratori. Îi întreabă și le notează amintirile. Și dacă amintirile uneia dintre ei îi se par interesante, geograful inițiază o anchetă asupra moralității exploratorului. De ce? Pentru că un explorator care ar minți ar atrage după sine catastrofe în cărțile de geografie, și tot astfel un explorator care ar bea prea mult. De ce? zise micul prinț, pentru că bețivii văd dublu. Atunci geograful ar însemna doi munți acolo unde nu e decât unul singur. Cunosc eu unul, zise micul prinț, care ar fi un prost explorator. Posibil. Deci, când moralitatea exploratorului pare bună, se face o anchetă asupra descoperirii sale. Se duc să vadă? Nu, no, e prea complicat. Dar îi se cere exploratorului să aducă dovezi. Dacă e vorba de pildă de descoperirea unui munte mare, îi se cere să aducă de acolo pietre mari. Deodată geograful se tulbură. Dar tu vide departe. Ești explorator. descrie planeta ta. Și deschizându-și catastiful, geograful își ascuți un creion. Se notează mai întâi cu creionul istorisirile exploratorilor. Se așteaptă, pentru a-l nota cu cernală, ca exploratorul să aducă dovezi. Ei? întrebă geograful. O, la mine acasă, zise micul prinț, nu e prea interesant, e foarte puțin loc. Am trei vulcani, doi vulcani în activitate și un vulcan stins, numai că nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată, zise geograful. Am și o floare." Noi nu notăm florile," spuse geograful. De ce? E tot ce poate fi mai frumos." Pentru că florile sunt efemere." Ce înseamnă efemere?" Cărțile de geografie," spuse geograful, sunt cele mai prețioase cărți. Ele nu se demodează niciodată. E ceva foarte rar ca un munte să schimbe locul." E ceva foarte rar ca un ocean să se golească de apă. Noi scriem lucruri eterne. Dar vulcanii stinși se pot trezi, întrerupse micul prinț. Ce înseamnă efemere? Că vulcanii sunt stinși sau sunt treji, pentru noi e tot aia, zise geograful. Ce contează pentru noi e muntele. El nu se schimbă." Dar ce înseamnă efemere?" Repetă micul Prins, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Asta înseamnă care e amenințat cu dispariția." Floarea mea e amenințată cu dispariția?" Bineînțeles." Floarea mea e efemera, îi spuse micul prinț, și nu are decât patru gimpi ca să se apere de lume, iar eu am lăsat-o singură acasă. Acesta a fost primul lui gest de regret, dar își recapătă curajul. Unde m-a sfătuit să mă duc? întrebă el. Pe planeta Terra! îi răspunse geograful, are o reputație bună. Și micul prinț o lua din loc gândindu-se la floarea lui.